Track 26 und 27. Raffaela Höning, 27, hat in Berlin, Mannheim und den USA Volkswirtschaftslehre studiert, insgesamt vier Praktika absolviert, war Werkstudentin und wissenschaftliche Hilfskraft. Letzten Sommer machte die gebürtige Berlinerin ihr Diplom. Seitdem hängt sie in der Praktikum-Warteschleife. Seit zwei Monaten mache ich bei einem großen internationalen Medizin- und Hygieneproduktehersteller ein Praktikum im internationalen Marketing. Das Praktikum ist auf sechs Monate ausgelegt und wird sehr gut bezahlt. Ich habe meinen eigenen Verantwortlichkeitsbereich, in dem ich in Koordination mit dem Team komplett selbstständig arbeite. Und ich habe ein eigenes Projekt, das ich betreue. Vom Anspruch her ist das eine ganz normale Arbeit, wie sie auch bei meinen Kollegen anfällt. Aber... Eine Übernahmegarantie gibt es nicht. Wie fühlt man sich, wenn man mit einem Diplom in der Tasche immer noch als Praktikant arbeiten muss? Man fühlt sich wie in einer Warteschleife, nicht angekommen. Und das ist grundsätzlich unangenehm. Niemand wartet gerne. Man arrangiert sich eben bestmöglich mit der Situation. Praktikantin zu sein erinnert doch sehr an die Studienzeit, in der man noch ungelernt war. In nächster Zeit würde ich deshalb gerne endlich einmal einen ganz normalen Job haben und vor allem ganz normal verdienen.